руральний вибір засобів не йшлося. За годину все було закінчено. Трупи терористів складають стосами біля Чорного Входу. Приміщення розміновує робот цепер. Сработали блестяще, сказав ветеран, який штурмувавши в Кабулі палац Аміна. Я нахожусь в чувствах огробного удовлетворения. Ми докажем, что Росію нельзя поставить на колени, сказав президент Путін. Многие впервые почувствовали гордость, написала одна російська газета. «Ми убеділіся, що у нас є власть, є поле. «Ну, здравствуй, біла гарячка», – написала друга. Жертв уже 118. Лише один від огнепальної зброї. Всі від газу. Західна преса подає більшу цифру. Справжня кількість жертв, мабуть, так ніколи й не буде названа. Це в Росії завжди під грифом «таємно». Москвичів закликають здавати кров. Не вистачає місць у лікарнях. Кладуть вже у шпиталях для ветеранів війни. У Києві відкрито чотири реабілітаційні центри. У Чечні почалася адресна зачистка. Чеченські бойовики збили російський вертоліт. Російські військові підірвали житлові будинки у Ханкалі. Під Москвою затримали автомобіль з тротилом у багажнику. Розряди людської ненависті, здається, електризують природу. На Європу налетів ураган. У Франції одного чоловіка вбило дахом власного будинку. На австрійському кордоні вивертало з корінням дерева. Від урагану загинуло 28 чоловік. Ураган називається Жанет. На Сицилії заговорила Етна. У Катанії випав чорний сніг. Дев'ять вибухів у предмісті Йоганнесбурга. Вибух у Таїландії, Етна вщухла, Почався землетрус на півдні Італії. У місті Сан-Джуліано на проїжджаючий автобус упав будинок. І як подумати, то вже фактично ніяк жити на цьому білому світі. У центрі нашої галактики вчені відкрили нову зірку. Може, туди? Цікаво. Чи хтось на світі веде діаріуш людства? Не свій особистий щоденник, не мемуари і спогади, не історію держав і народів, а саме діаріуш, запис, дій і подій, компендіум фактів, щоб хоч щось збереглося в пам'яті, що діялося на цій планеті. Бо ж пропаде, щезне, висвистить, і то ж не вітрами історії, а чи ж з в кухні. Люди дивляться серіали, трилери, детективи, все, що накрутив режисер. І придумали сценаристи, переймаються долею вигаданих персонажів, а реальні події, реальні учасники цієї всесвітньої драми хай зайдуть безслідно, не зачепивши свідомості. Бог з вами, люди! Все, до чого ми байдужі, байдуже до нас. Через те ми такі смертельно самотні. Хто ж і наше страждання дивиться як серіал? 31 жовтня у Москві прощалися із загиблими. Перший похорон відбувся на 12 кладовищах. Уночі померло ще двоє заручників. Дехто виписаний з лікарні знову повертається туди. Наші знайомі свого хлопчика знайшли. Вчора поховали. Високий був, худенький, дуже привітний і лагідний. Жили колись по сусідству, бавилися з нашим малим. У штаті Мариленд нарешті схопили снайпери невидимку. Дружина мала рацію, учасник війни у Перській затоці, афроамериканець, 44 роки, стріляв не один, а з напарником, років 17. Старший навчав молодшого, передавав досвід, їх взяли, коли вони спали у білому фургоні шевролека Каприз». Ну і що ж ми маємо за ці два осінні місяці року темного коня? Два грандіозні теракти і кілька менших. П'ять днів жалоби, три аварії на шахтах, кілька стихійних лих. Хлопчика, що пережив скнилівське авіашоу, а тепер ще й Норд-Ост, перевезли вже до Києва. Травми у нього тяжкі. Природно, що вже й психічні. Неврологічна патологія, яка виявляється в неконтрольованих рухах. Із них ще один журналіст, керівник агенції «Новин». Ніч на 1 листопада Геловін. Наш малий з Борькою дивляться якийсь ідіотський трилер. П'ють томатний сік, чмакають і облизуються. «Мавпуючих тих вампірів, що біснуються на екрані. Мені хочеться їх відшмагати, але дружина гладить мою руку. Що ж ти хочеш, дійте?» «Але ж Хеловін це зовсім інше!» Так давні кельти відганяли злих духів, б'ючи, калатала, танцюючи у страшних масках. Тепер навпаки, з цього роблять розвагу. Шабаш усілякою чортівні, парад скелетів. Клацають ікла, розвиваються відомські косми, трохкотять кістки». Тут уже і дракон, і дракула, і роти червоні від крові. Ні, я його таки відлупцюю. Не можна ж так мапувати. Дружина сміється. Дитина – суб'єкт права. Забув? На нас теж дихнула Жанет. Поваляла дерева. Знеструмила тисячу населених пунктів. На сімдесятилітню жінку впав рекламний щит. Полежав бити заплющеними очима. Послухав музику, каже дружина. Вона має рацію. Я собі уявляю, як я лежу заплющеними очима і слухаю музику. Це був Бирай, але в нього вириваються дисонанси всесвітнього пекла. В Єрусалимі теракт, у Еквадорі вибух, у Кенії троє смертників в'їхали в готель на замінованій машині. Це вже рефрен. У Москві померла ще одна жертва теракту. У Карпатах посунулася земля. Це контрапункт. Біля берегів Іспанії затонув танкер «Престиж». На озбережжя винесло тисячі тонн мазуту. Це вже, звичайно, партитура нашого життя. У Японії під час міжнародних змагань загорілася повітряна куля. Аеронавти летіли у палаючому кошику, вискакували на люту. А куди людство вискакувати зі своєї земної кулі? Озговорив дворецький принцеси Діани. Анонсував телешоу. Що бачив дворецький? Обіцяє такі подробиці, що світ зригнеться. Світ уже ні від чого такого не здригнеться. Хіба що від побрехеньок дворецького. Помер Раф Валоне. Один з улюблених акторів моєї дружини. Вона й фільмів з ним бачила небагато. Фільми старі, часів повоєнної слави італійського кіно. А от їй подобаються саме такі актори. Вона не любить красунчиків. Модно тепер поняття секс-символ викликає у неї сміх. А от Габен, Рафалоне, Бронсон. Щось саме в цих обличчях є для неї магнетичне, істинно чоловіче. Фактично їй треба ревнувати не до консула, а до Бронсона. «Як тебе, Домарлен Дітрих», – несподівано сказала дружина. «Вона завжди відчуває, що я думаю, а я лише іноді розумію, що вона відчуває. Важко любити розумну жінку, завжди боїшся впасти в її очах. Жінка втрачає на інтелекті, лише коли закохана. Так що бажано стабільно підтримувати в ній цей стан. А в родинному житті це не завжди можливо. Побут, ротина обов'язків, а їй при всьому тому потрібен невгасаючий бенкет почувань». У режимі сімейного сексу справжня жінка недовго протримається. Ти їй не додає емоційних збурень і з'явиться, умовно кажучи, консул. Скандал з кульчугами в апогеї. Президент клянеться, що Ірак їх не продавали. В США наполягає, що продавали. Народ ставиться до цього індиферентно. Бо знає, що все одно нічого не взнає. Ходять, правда, чутки про таємні оборудки зі зброєю. І що якийсь посадовець навіть загинув на великій дорозі через ті обрудки. Але чутки таки залишилися чутками. Живемо в відкритому суспільстві, де багато дверей для суспільства закриті наглухо. Чудеса нашого правового поля. То розкриють банду, якою керували міліцінери, то спіймають суддю на корупції. А це вже й відділ боротьби зі злочинністю підпав під підозру злочинності. Парламентська слідча комісія підозрює вбивця Гонгадзе генерала саме з цього відділу.